Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu والسلام salamu ala rasulina Muhammadin Wa alamihi wa sahbihi ajma'in Ya ayyuhal ladhina amanu takullaha Nukununa sadiqin wa ba'da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum wa sallam Evo Fa'lallahu Ida ne istidani Ramazana Aleikum s-salamu. Ramazan je braćo i sestre koji život brzo prođe. Koga je iskoristio, iskoristio. Koga nije iskoristio, neka ne kori nikog osim sebi. Kada prođe Ramazan, čovjeku će onda biti uzaludno da želi da mu se Ramazan vrati, da još uradi koji sevap, da ispusti ili da klanja. Tada je kasno. Kažem isto oko života. I meta kada polože da mu klanjaju dženazu, on bi želio da se vrati, da uradi koji je hajr, ali tad je kasno. I sigurno kad čovjek pored mezarja, grobra, kad prolazi, kada bi mogo neko od njih izaći na zemlju, Kunijem s Allahom i garantijem ne bi ništa drugo uradio nego uzeo abdest i samo klanio dva rekata i vratio se. Jer su oni suočeni i osvjedočili su se ovo o čemu mi govorimo, u što mi vjerujemo i što spominjamo. Zbog toga, dok je još Ramazana, a sve što govorim, govorim prvo sebi, sve što savjetujem, savjetujem prvo sebi, treba trenutak iskoristi za zikr, iskoristi sad za namaz, za učenje Kur'ana, za spominjanje Allaha, Đalešanu, za svaki vid pokornosti. Ovo su najlakši ibadet. spominjata Allaha je najlakši ibadet. Ne traži truda, osim što se jezik zamori. A i on se ne zamori, jezik se ne može zamoriti, nešto specijalno. A sevapi za njega su iznimni. Najbolja zašta čovjeka od šeitana. U Ramazanu su oni svezani, u smislu da imaju manji utjecaj na čovjeka, manje napadaj insana, imaju manju mogućnost na za zavodu, ali van Ramazana najbolja zaštita jeste ujutru i naveče. večer, pred Akšan i poslije Sabaha. Sto puta la ilaha illa Allah, vahdehu la šerike le, lehun mulku wa lehun hamdu, wahu ala kulli šein kadir. Evo vi tak riječi. To je tako veliko koliko su velika nebesa i veće od toga. Imate ovdje ovaj plakat zaštita od šeitana. Ne znam da li ste nikad ovo pročitali. Ima neka stvari i prolazimo pored njih godinama. Gledamo ih, ali nikad nestanemo da vidimo šta je to tu. Čini mi se da ovaj plakat u toj funkciji. Evo samo kad se stalo tu i pročitalo, naćete ovo što ja sad govorim, pogotovo za ovaj zikr. La ilaha ila Allah, vahdahu la sharikele, itd. Ja sam sinoć započeo falallahu govoriti o hadisu Meleka Džibrila jedan od najvećih hadisa jedan od najvećih događaja koji se desio za života Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis u kojem se govori o islamu, o imanu, o ihsanu o sudnjem danu njegovim prednacima hadis koji govori o muđizi kada se Melek Džibril u ljudskom suretu, liku, izgledu pojavio među ljudima Jer, kažu oshabi, došao je čovjek bijele, odjeće i crne kose. Što znači, on je odatle, blizu je došao, čim se nije uprljio. A nikoga od nas ne zna. Jel da je, znači, tu, znali bi ga. A ne vide se na njemu tragovi putovanja. Znači, nije izdaleka, nije putovu. Što znači da to nije bio čovjek, nego Melek Džibril, kojem je Allah davao mogućnost da se pojave ljudskom suretu, koje je besa i došao da poduči ljude vjeri. Pa je pitao Muhammede obavijesti me šta je to islam, pa mu Resulullah s.a.v. nabrajao islamske šartove. Da, svjedočiš da nema Boga se malahe de Muhammed Allaho poslanik, da klanjaš namaz, daješ zekijat, postiš ramazan i obaviš hađ ako budeš u mogućnosti. Ovdje je zanimljivo sad što kaže mon istinu si rekao. pa se shabi začudiše, Kaže, pita i potvrđuje odgovor. I ovo je znači, to nije neki običan čovjek. Pa kaže, obavijesti me o imanu. Šta je to iman? Dobro, ovo je islam. A šta je iman? Kaže, iman je ili vjera da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, sudnji dan i da vjeruješ u kader, određenje, dobra i zla. Kaže, istinu si rekao. Obavijesti me šta je to ihsan. Vidimo kako ovdje ide islam. To su ova vanjska dijela. Kad vidimo čovjeka da klanja to je islam, daje zekat to je islam. A zatim ide iman, to je no unutra. Vjera je unutra. A sad kaže ihsan, e to je još veći stepen. Kaže da Allaha obožavaš kao da ga vidiš, a rok ti njega ne vidiš, on tebe zaista dobro vidi. Pa kaže obavjest me danu, Muhammed sallallahu selam kaže mu: "Šuvenu da mi ne znamo kada stupiti sudnji dan." Men me anhabi, me Mene je kojeg pitaš, ne zna o tome ništa, više od tebe koji pitaš. Obavijest me kaže preznacima sudnjeg dana. Pa kaže onaj mali preznac sudnjeg dana kojeg mi smo svjedoci kada vidiš da majka sebi rodi gospodaricu. Ovdje se kaže u ženskom rodu. Odnosno gospodara da rodi sebi sina koji ću naređivati, tuči, psovati, pljuvati, udarati otjerati i tako dalje. A nažalost, toga ima mnogo. Što znači, ovaj mali preznak sudnjeg dana s obistenjom, a poslje malih dolaze veliki preznaci sudnjeg dana. A poslje veliki preznaka sudnjeg dana, istuno govori Allah, njegov poslanik se oselem, dolazi vrijeme sudnjeg dana. I kaže, kad vidiš bosonoge, siromašne čobane, kako se natječu u gradnji visokih zgrada, desi se da čovjek siromašan obogati, Ali kad to postane masovna pojava ko što je postala kod Arapa u Saudijskoj Arabi, u Zaljevu, u Emiratima i tako dalje, onda znači da se sudnji dan prima kao odnosno je velike preznaci. Ovo su mali preznaci sudnjeg dana. Kažu se da su mali preznaci sudnjeg dana, uglavnom većina njih je ispunjena. I ovo sve što se dešava u svijetu, To su srednji preznaci sudnjih dana, neka olema djelina, male i velike, neka male, srednje i velike. Veliki još nisu započeli, a on će se održavati jako brzo. I kaže onda je ovaj otišao. Pa sreo, kaže Omer, poslije nekoliko dana, poslavnik sam selem pita, Omer ne znaš i koji je bio ovaj čovjek što je pitao. Kaže, mala njegov poslavnik najbolje znaju, kaže, bio je to menak Džibril. Bio je to Džibril. Došao je da vas poduči vašoj vjeri. Neko češ, šta ti to sad meni imaš pričat? Znam ja dobro šta su islamski šarti, imanski šarti i ihsan i sunji dan. Znam ja to. Braćo, ja sam bio na hađu 97. prije 11 godina. Kao mlad čovjek sam odšao na hađu. Veliki, možda tad, jedan od najvećih učenjaka islamski u svijetu, Salih Huseymi, hađijama drži predavanje i spominje ovaj hadij, samo ga spominje. Pa su sam neki iduće godine čuo sam bilo isto predavanje istog čovjeka. Pa se neki pobunniš, šta ti to samo nama pričaš? Znamo mi to. A on reko rekao, jeste pametni od Omera? Omer Ibn Hatava. Znaš li, ko je taj čovjek? A Omer Ibn Hatava prenosi ovaj hadis. Oni najbolji ljudi, najbolji ashabi su bili tu. Menek Džibril nije pitao ništa drugo nego ova pitanja. Da bi ih podučio vjeri, da bi učvrstili to svoje znanje. Ima dosta ljudi, naročito ove omladine naše, Koaj vec visoko poletila, pa misli da mnogo toga zna, pa evo ne dolazi ovde sa nama, valjda smo mi slabi za njega, šta li? Vallahi sada je dovedemo ovde pita na broj islamske šarta ne bi znao 50%. Islamske šarta ne bi znao da 10%. Prevedi mi suru Fatiha pročivije po potvrživenu i prevedi mi suru Fatiha. Da ne govorimo tafsiru, ma ne bi znao niko. Ne bi znao niko prevod Fatihe. Ali su u svojim očima ljudi kada porastu to je veliki problem. To je velika musibe. Zato obraća molit Allah. Gospodaru, učini me malim u mojim očima. Mali. Jer in sad kad je malo u svojim očima, on se spasio. A daj da budem velik očima drugih ljudi. Gospodaru, daj da budem malo u svojim očima, a da budem velik kod tebe. E to je uspjev. I ako je velik u svojim očima, bit će malo kod, kod, kod ljudi. Ljudi će ga mali malim očima gledati. A ako je velik u svojim očima, bit će možda najmaniji kod Allaha. A to je propast velika. Kada čovjek stane na namaz, treba voditi računa da uvijek stane u lijepoj odjeći. U svojoj kući kad je jedno pravilo koje nekad, da li se držimo ili ne, klanjaj u onom u čemu bi primio gosta. Ako neka klanjaš u nečemu, u čemu kad ti čovjek došao na vrata, ti bi da se presvučeš i ga ne moš takav primiti, a staješ pred Allaha takav, To je malo nešto neštima. Jer Allah dželešano i poziva hudū zinetekom aynde kuli mescid. Lijepo se obučite kod svakog namaza. Pa su neki ashabi oblačili najljepše odjeću za svaki namaz. Ja mogu gore što samo moć smjernice, ne kaže mi samo samo usproved. Pa pitali zašto se tako lijepo oblači svaki namaz svećano. pa bi bicitira ovaj ajet. Lijepo se obučite aynde kuli mescid kod svakog obavljanja. Namaza. Zatim, kad se stane preda Laha Đalešanu, treba osjetiti jednu bojazan, jedno straho poštovanje. I ako mi Laha Đalešanu ne vidimo, zna dobro da je njegov pogled prikovan za tebe, da mu u tebe gleda. Treba to osjetiti. Neki su, kaže, iz najblije generacije muslimana, kad bi stali na namaz i htjeli da požetni tekbir učine, stresli bi se. Kaže, zašto? Pa kaže, postao sam svjestan onoga pred kojim stojim, pred kim sam stao. E onda to Allahu Ekber kad se izgovara. Allahu Ekber kad se izgovara. Mi često pitamo gdje treba da se dignu ruke, gdje treba da se drže ruke. E, da li zikr treba iza farza ili ovako, pojedinačno ili džamatile. To su sporedne stvari. Ovo su najbitnije stvari. Da kada kažemo to Allahu Ekber, da to doživimo da ne govorim jezikom Allahu Ekbar, Allah je najveći a da mi u srcu veći i novac, i materija i žena, i dunjaluk govorim Allahu Ekbar jezikom a srce je srcu je sve veće od Allaha na odobiju e onda to Allahu Ekbar će da nađe svoje mjesto i to Allahu Ekbar od takvih ljudi kad se kaže koji kad kaže Allahu Ekbar to im je najveće u životu valahi od toga se čafir trese Od toga se Čafir boji, od toga Čafir bježi u ratu u Bosni. Svi su takbirali s naše strane jer su vidjeli to prolazi. Pa su jednom, kaže, vidjeli Hrvata u Bosanskoj armiji i on govori Allahu Ekber. Pa pitaše Marinka, Marinko, zašto i vi govorite Allahu Ekber? Ne znam, kaže, a vidim to prolazi, bježe Četnici, pa i ja govorim Allahu Ekber. Što znači samo... E i kad ga Marinko spomeni ima svoju snadu, ali kad se ne spominje sa srce, nego samo jezikom, zna nekada da omahne. Jer bi neki koji bi malo uzijeli šljive, a poslije toga Allahu Ekbar, a četnici otavu dobacuju, ništa to, ne bojimo se mi vašeg Allahu Ekbar. Ali kad mu džahidi pravi dođu pa kaže Allahu Ekbar i naježu od to mjesto, četnik uzo pasač, zavezo se za granu i objesio se. Toliki strah osjetio da nije htio tim ljudima da padne živ u ruke. A kaže Rasulullah s.a.w. Allah mi je dao nešto što nije dao nikom prijemeni meni, između ostalog, da neprijatelj od mene osjeća strah na mjesec dana hoda. Znači za mjesec dana koliko se može prohodati tu kad je neprijatelj osjeća strah kad dolazi prava Allahova islamska vojska koja živi radi ilaha ilah ilala i srcem govori Allahu akbar. E onda, poslije toga, kaže, kad kažeš Allahu akbar, u nekim predaljima, kod nekih autoralima, Allah Đalešanu kaže melekima, sklonite zavjesu zastor između mene i moga roba. I otvore se vrata nebesa i ti tada stupaš u direktan razgovor sa svojim gospodarom. Kada vežemo ruke, mi tako simboliziramo odlazak sa ovog svijeta, ko što kad odete na Neki su već bili i hrami koji se oblače na golo tijelo simboliziraju odlazak sa ovog svijeta. Otičeš znači pokriven jednom krpom, ništa nećeš ponijet sa sebe. E tako i kada vežemo ruke, stanemo namaz. U jednom hadisi kuciju kaže Allah, želešanu što vam prenosi Rasulullah, alihi salatu u eselam, podijelio sam kaže namaz na dva dijela između sebe i svoga roba. Što znači kad se stupi u namaz, otvorila su se vrata nebesa. Allah te gleda i razgovara s tobom. Kako? Kaže kad čovjek kaže, kad moj rob kaže u tom hadisu dalje se kaže alhamdulillahi rabbil alamin. Hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Ovo svih svjetova ne znači da postoje na kakvi svjetovi stvorenja pred nama, što mnogi pitaju. Možda i postoje. Allah je kad sve da stvori. Da je to nama bitno, rekao bi nam u Koranu nešto o tome. Znači, nije nam to bitno. Znamo da postoje džini, paralelan svijet. Ni on nas ne interesuju. Tu su, imaju svoj život, nas ne interesuju. Nego svih svjetova, znači svih stvorenja, svih ljudi, svih životinja, svih riba, sve su to svjetovi. E kad kaže čovjek, elhamdulillahi, robila alemin, Allah, džadešanom, odgovara i kaže, zahvaljuje mi moj rob. Zahvaljuje mi moj rob. Pa kaže čovjek, ar rahmanu rahim, milostivom samilostnom, Allah Čelešan odgovara i kaže, pohvaljujeme moj rob. Pa kaže, maliki jevmi din, vladaru sudnjeg dana, dolazi odgovor, sad čekaj ga. Kaže, veličame moj rob. Pa ijake na abudu, ijake nestaim, samo tebe obožavamo i samo tebe pomoći tražimo. I tu dolazi odgovor, ali prije toga reći ću da ovo najveći ajet Allahove Đalešanu u knjigi uz Ajetul Kursiju. Ima hadis koji kaže da je Ajetul Kursija, Allahu la ilaha illahu alhajdu kajum i tako dalje, da je to najveličanstveni ajet Kur'ana. Ali po pitanju ijake na'budu ijake nestajin, imaju predaje da je Allah Đalešanu, kaže, objavio stotinu knjiga kroz historiju. Ti sto til sveo u četiri koje se spominju u Kur'anu. Tevrat, Musa alejselam, Zebur, Davud alejselam, Injil, Isa alejselam i Furkan odnosno Kur'an, Muhammed sallallahu alejhi Ove tri prije Kur'ana, sve skupljene u Kur'anu. Kur'an skupljen u Fatihi. Wala kadaitainake, sab' mina sab' min mathani. Mi smo ti dali 7 ajeta koji se stalno ponavljaju, to je Fatiha. Čitav Kur'an skupljen u fatih. a Fatiha skupljena, kompletna u ajetu ijake na' buduva ijake nestaji. Samo tebe obožavamo i samo tebe pomoći tražimo. E kad ovo provoči Mumin, Allah Čelešanom kaže, nek sad on traži od mene šta hoće, ja ću mu dati. I šta mi sad tražimo? Dobru ženu? Ne. Muža? Ne. Auto? Dobro, ne. Kuću? Ne. Pasuš? Vizu? Ne. Ihdi nasiratvamo ono stakim. Tražimo vjeru. U puti nas pravi put. Ovo je dokaz da je, znači vjera najveća blagodana. Veća čak i od zdravlja. Zdravlje jeste poslije nje. Kaže jednom predanju izreci Omer, poznata izreka. E, prije islama bili smo ništa. Bili smo ništa, bili smo poniženi. Mi, bošnjaci, naročno bez islama smo poniženi. Mi smo ništa, mi smo izgubljeni. Ja kažem, šta znači Bošnjak bez Islama? Če je to Bošnjak bilo prije Islama? Nema ga. Sa Islamom smo mi dobili i naciju, i ime, i sve. Znači, mi smo narod Islama. I to treba da bude velika čas za nas. Eh, kaži, kad god ostalimo Islam i tražimo ponos i snagu u nečem u drugom, bit ćemo poniženi. Pa sam onu noć govorio kako smo u Strugarskoj tražili snagu i ponos, pa se to rastalo... Kako smo ukraljili Srba, Hrvata i slovenaca traži, pa se to raspalo. Pa kako smo komunizmu, ko što Ibrahmal je selam za sunce rekao Hada, Rabbi, Hada, Ekber. Ovo je moj gospodar, ovo je najveće. Komunizam, mi smo bošnjaci. Najveći komunisti u Sloveniji, tito to smo mi bili. Ali to se raspalo, ko što sunce kad zađe, i to se raspalo. I onda vidiš teg da islam, samo se Islam možemo da uspijemo. I da profitiramo. I zato kažemo, ihdi nas silatelno s takim. Uputi nas na pravi put. Sirota lafina namte alehim, na put oni koji su namo svoju darovao. To su poslanici Allahovi, to su shahidi, to su dobri ljudi, to su iskreni, gaidil magdubi alehim vel radalin, amin. A ne na put oni koji se rasrdio i oni koji su zalutali, amin. Oni na koji se Allah za rasrdio, kaže Sveti su, Židovi jevreji imaju znanje, ali ne rade po njemu. E, ima na RTS-ovi koji imaju kablsku televiziju kad uđe sa sabah naredsto. Uh, ujutro oko 15 il 10 do 6 ide vjerski kalendar. Prvo o pa katolicizmu, pa islam, pa jevrijstvo. Kada jevriji govore o svojoj vjeri, veoma slično i blisko islamu i naši, našim stavom. Veoma slično. Što znači ono što je do njom Musa, a Muhammed s.a.v. je veoma blisko. U, u Bibliji se čak navode da su njih dvojica, da su njih dvojica sabrača. I da će Muhammed s.a.v. naslijediti Musa, a Muhammed s.a.v. njegov učenje. I valaj kad slušam ono židovi što govore... Vrlo, vrlo slično našoj vjeri. Šta više, i oni se obrezuju, i oni se sunete, i oni nose odjeću ko što im imaju u znači, to svom sunetu i tako dalje, i tako dalje. Ne jedu svinjetnu ko što ime ne Znači, to je sve ostalo, to je ta nit jedne i vjere. oni koji su zalutali, e, to su kršćeni. Jer oni kaže, nemaju znanja o vjeri. Su im izvori izvjetopirani, sfabricirani, nisu originalni da Allaha Čelešanu, ali hoće je nešto da i badete, hoće je da služe Bogu, da pozivaju svoju vjeru i tako dalje. Da Allahu sačeva jednog i od drugog puta. I na put nas ne daje na drugi put. I onih koji su zalutali, i na put oni na koji se rasrdio, uputna s Allahu, na pravi put, put Islama, put Voga poslanika Muhamada sallallahu alihi wa sallam. Bračo, na sabahu se inšala vidimo, bilo bi lijepo da se okupi što više, bilo jutro, alhamdulillah, da nastavimo, ako Bog da, U tom ritmu sad dolazi ova sredina mjeseca Ramazana, ovdje se malo kočnica pritišče ko mnogih muslimana, mi hajmo pogasu opet malo, znači da nastavimo. Alhamdulillah, iako da sutra je džuma, vidjet se inšala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.